هنا مرجاني صناع حياتي أقمار لالي منهار الهدات هنا مرجاني صناع حياتي اقمار لالي منهار الهدات ازانو صباتي وصاوا بناتي نشيد حياتي وصاوا بناتي نشيد حياتي تركنا الهوان وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الابات ايا من تسمع وخلى المناما جرا العمر يمضي ورا من سراما جرا العمر يمضي ورا من سراما اه, آه, آه اعلى الرجال صناع الحياه صاغوا بنا تين نشيد حياتي وصاغوا بنا تين نشيد حياتي تركنا الرانا عادت بعزم الوباتي وعادت قوانا بعزم الوباتي الحمد لله،, الب... الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لكم زحوله ازويشنم الله سبحانه وتعالى صلواتنا وصنيبه صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى انش دولاكي نشي دروجي يوبي شو كنيجو ناشي دوبر ديل Molim vas subhanahu wa ta'ala da opusti nama, našim roditeljama, našim bližnjima i svim muslimanima, muslimankama. Molim subhanahu wa ta'ala da nas objedini u džendetu kao što nas je jedinio u dnaku. Amen. Evo mi smo ponovo zajedno s namjerom da se u narodniji nekoliko minuta podsjetimo na ono čemu nas uči plemenita vjera islam da spomenemo pouke i poruke koje nam šalje Kur'an i da se pocijetimo na put koji nam je pokazal Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam i koliko god čovjek učio i koliko god čovjek slušao i čitao uvijek ima potrebe da se pocijetimo Jer insan, ulema kaže, insan i nazvan insanom zbog toga što mnogo zaboravlja. Jer u arapskom jeziku riječ insan, čovjek je inisijan, zaborav, imaju isti korijen. Mada islamskućnjaci kažu, hajel imaju tome da čovjek zaboravi. Jer šta mislite da mi se prisjećamo svakog zla koji nam je neko učinio? Svih belaja koji su nam ljudi napravili. Kako bi prelazali preko toga, kako bi se halali, da nije ti osobine ne da i često puta i zaboravimo. Kao što kažu da su porođajne muke za majku jedan od najtežih stanja koji proživi, ali ih vrlo brzo zaboravi kad vidi jel svoje novorođeno dijete tako u svemu ima hajr i svako stvar na ovom svijetu Allah je dao Ja zbog nekog hikmeta i pouki naravno ovaj, mi imamo potrebu da se posjećamo na ono što nekad zaboravimo i koliko nam se puta desilo da smo Hadisa poslednika sa Selem pročitali i nekad nakon nekoliko godina nam neko spomeni ili pročitamo i prisjetimo se tog Hadisa, nekad smo ga vrlo dobro poznavali radili po njemu, ale eto zbog jel svega onog što čovjek proživi u životu i proživljava svaki dan i zaboravlja. Zbog toga Moja namjera je večeras da podsjetim i sebe i vas ako možemo reći na neke jel izazove ili a, iskušenja pravila prepreke kad je u pitanju funkcionisanje rad muslimanske zajednice muslimanskog društva Ja volim ovome govoriti prvo o sebi, pa onda i ostalima, zato što gdje god se pojavimo i gdje god slušamo muslimanima, vidimo da ima potrebe da se o tome govori. Jer mnogo je problema unutar muslimanskog društva i ono što je još veći problem što osjećamo da još nismo se baš naučili kako da ih rješavamo. I da često puta, oko nebitnih stvari, pravimo probleme. A kad, kažemo, pro, kad kažem probleme, ovi problemi nekad se često puta, nemojte, mi se samo državaju ovako od skupina pa imamo mi između sebe. Nekad mi zakomplikujemo situaciju u svojoj kući među svoje četiri zide. I kad sjedimo razmislimo Ono, baš zaključimo što mi je trebalo da ovako istova U vremenu kad nemuslimani sve više i više se ujedinjuju. Pogledajte samo koliko truda se ulaže oko pravljenja jedne evropskih ume i to traje godina. I smenjuju se ljudi, ulaže se novac i gube se živci. I koliko puta se sjede za sto da se riješe neke stvari, pa se ne riješe, pa ponovo. A mi često puta to rješavamo po kratkom postupku. Ti na jednu stranu, ja na drugu i između nas se povuče linija i to je završena stva. Naravno, zašto govore o zajednici? Prije svega zato što je čovjek stvoren u osnovi kao društvenog bića. Adem alihi selam kada je stvoren i kada ga Allah jel, kada mu je podario i smijestio ga u dženet, u dženet, znači ne na dunja, ali u dženet. A za dženeta Allah, poslan i sada selem kaže, tamo ima ono što oko nije vidilo, uho čulo, ljudski mozak zamislio. Evo u takvoj situaciji je živio Adem Ali i sada. I pored svega toga šta osjeća? Fali i nešto. Do pa moli Allah daj mi društvo u dženetu što znači da u prirodi čovjeka je da živi u zajednici i da ne može drugačije da funkcioniš. To je funkcioniš a čovjek je društveno obiće svojim odgojem svojim ponašanjem, ne nečim drugim prije svega svojim odgojem i svojim ponašanjem govorimo zbog toga što je imperativno Islama, da muslimani gradi zajednicu. Va'tasimu bihabbil lahi džemija. Mi smo spominjali prošli puta, i evo ponovno, i Allahovog užeta se držite zajedno, ne pojedinačno. I koliko je ajta koji zabranju, velatete farragu i nemojte se razvijednjavati. I znamo da je Allahov poslani sa svem spominu, da je Allahova ruka nad zajednicu. Ne nad pojednicem, nego nad, nad zajednicu. Isto tako u tome nas uči Allah posljednjih Kada je dobio priliku da gradi svoje društvo, znači onako na onim principima na kojimi on je htio, odnosno nakon hijjri izmekio Medinu, mi dobro znamo i učitali smo i slušali smo da je među prvim stvarima koje je Allah posljednjih svemeh radi jeste bratimljenje muhađira i insari. Ja. Prvo je uspostavio taj jel među ljudski odnos odnosno izgradio ga jer i je nakon toga lakše sve ostalo da se rješava. Ja tako. A kad govorimo o muslimanskom društvu, o društvu Zajecima možemo govoriti jel uopšte u, u jednom globalnom smislu na svjetskom nivou, na državnom, na lokalnom i tako Međutim često puta se osjeti da mi govorimo O muslimanima je često puta raspravljamo probleme na globalnom nivou, a imamo ih ispred sebe puno više i možemo uticati na njih. Ne možemo mi uticati šta se dešavati, šta ja znam negdje u nekoj zemlji. Ali mogu na lokalnom nivou dati od sebe. Mogu na lokalnom nivou dati od sebe. Znači doprinijeti da muslimanska zajednica funkcioniše što je moguće više. Pa koliko mogu? io toliko u od sebe. Da. Kad govorimo o muslimanskoj zajednici, društvu muslimana, trebamo imati na umu da postoje pravila koja se ne mijenjaju, temelj vjeri, i oni se ne mijenjaju u bilo kojem mjestu i na bilo koji u bilo kojem vrijeme. Oni su takvi kakvi su. Mi ne možemo osnove vjere mijenjati ne možemo mijenjati one stvari u koje musliman treba da vjeruje, obaveze koje musliman treba da izvršava. Ali isto tako, postoje neke stvari koje se mogu mijenjati. Ako situacija zahtijeva, kao što imamo razliku između propisa i fetvi, nekad se fetva može razlikovati u osnovi od propisa, zavisno od situacije do do od vremena do vremena ili od mjesta do mjesta. Tako je ovdje kad govorimo o principima na kojima funkcioniše jel zajenca. Zato smo mi nalazili nerazumijevanje mnogih jel kaže kako mi smo 95 96 97. ovako funkcionisali, a sad nakon 10 godina se neke stvari mijenjaju zašto Ne možemo mi, jel, ostajati uvijek na istim stvarima, moramo neke stvari pokušati, jel, da vidimo. I, jel, nekad se granice u kojima muslimani žive sužavaju. I mi često puta pravimo problem kod takvih stvari. Evo, da ukratko definišemo borbu muslimana ovdje u Bosni i Hercega. Oko čega mi se danas borimo? Oko biološkog opstanka. Kad kaže biologške opstano, da će nam ostati glava ili neće? O tome govorimo. Mi ne imamo snage da govori o mnogim stvarima. Pazite, možda je grubo rečeno biologški opstano, ali o tome se radi. Nas tišću sa svih strana, otežavaju nam život u svakom pogledu i žele da nas iscrpe, izmore, izgladne, da nas umore svim stvarima da nam otežaju život što se može otežati više. I da u takvoj situaciji mi možemo raspraviti od nekim stvarima, kao recimo kad muslimani imaju slobodu i vlast. Mi recimo ako se vratimo na knjige Selefu Saleha, naćemo recimo žestok govor I je postupje kada je u pitanju bilo koja novotarija uvjere. Od velike do mali. On najmanji. I mi, jel, uglavnom uzimamo te stvari zdravo za gotovo. I kažemo mi treba da imamo odnos takav prema tome. Jel, gdje recimo neki islamčenjaci kažu, jel, sa novotarom se ne komunicira, novotara ne selamiš s novotarom ne sjediš, B i tako dalje. Dobro, jel mi danas imamo tolko snagi da, kako postupamo? Da li je danas u interesu da muslimani sjedu i objedine se na principima kojima se narazilaze i pokušaju da se zaštite ili da se drže jel, pravila svaku osjetnicu po kratkom postupku. Ovdje nemojte povećno razumjeti da se pravdaju nove stvari na otari u Bože sačuvanje. Samo analizirajmo stanje u kojem je bio neki od islamski i govori o te stvari. I današnji stanje. U kakvoj je on poziciji bio? U kakvoj su u poziciji mi danas? Sve treba uzeti u obzir. Kao što treba uzeti u obzir, mi bi se mnogi danas čudili kad bi neko dozvolio nekom konzumiranje alkohola. Ne dozvolio halaliju, nego pustio ga da radi u tomu. Kao što je uradio šeo u slami, taj mi je tata. A zašto mi je uradio to? Kad su tjeli njegovi učenici da jel, spriječe ih da konzumiraju, piju alkohol. Šta im je rekao Šir o svojim temi? Pusti ih. Jer će se oni opiti i tako i zaspati narod rahat. Ako ih spriječite, ako ne budu onda će oni početi da činje zulum ljudima, da obijaju, da možda siluju, da rade mnogo gori stvari. Pusti ih. Jer ovako nikom ne pravi problem. Znači ukratko povuka je ili poruka je da o svim tim stvarima na jedan način pokušamo da uh, jel, da ih poredamo ispred sebe i zajednički, odnosno na, na jedan zreo način izvučemo šta je muslimanim u ovom vremenu rad. I to je razlika između fikha u vjeri, razumivanje vjeri, između suhog uzimanja onoga što se pročita. To je razlika između te dvije stvari. Kad mi uzmimo ono zdravo za gotovo, negledajući šta, šta je povod objavi ajta, šta je povod jel, na osnovu kojeg je poslanil se sam izraka određeni hadis i tako dalje i tako dalje. Recimo kad uzimamo situaciju u kojoj musliman živi, evo jedan od primjera. I sam slučajnjaci je l podijelise kad je u pitanju je l kad isčitavamo određene hadise vidimo da je u njima možemo primijetiti da je blagodat na strani bogati je zato što oni mogu više hajra a isto tako pojedini hadisi potiču na ostavljanje dunjalkaus je l saburanje na da kažemo onom prostom životu jednostavno Isan učeniaci su sudirali su jedna i druga predaje. Pa su jedni rekli: "Ne, bolje je stanje da čovjek bude bogat, a zahvalan Allahu." A drugi su rekli: "Ne, bolje je da bude siromašan i strpljiv na tome." To znači dosta vidnjalo. Najljepše objašnjenje ispaja ova dva govora ono što, što je meni Jel, se svidilo kao povješnjenje jednog dijela, jesam ja što ja kažu, situacija se razlikuje od vremena do vremena. Ako muslimani imaju svoju državu i svoje stanje, ima ko brinuto o muslimanima, ima ko državati džamije, ima ko državati škole Kur'ana, ima ko odbrigu o stanju muslimana, u toj situaciji je da se čovjek kloni dunjalka i da da ne žudi za njih, da uzima onoliko koliko mu je potrebno i živi skrom. Međutim, ako muslimani ne imaju tih uslova, nego se islamski rad, gradnja džamija, održavanje, jel, škola Kur'ana i tako dalje, vraća pomoću i do, kako mi danas kažemo donacijama pojedinaca, onda je bolje da u to vremenu musliman teži od tome da bude bogati i mučniji, ja zahvalam Jer ima potrebe za njim. I mi vidimo danas da uglavnom ko gradi džamije, glavno pojedinci svog džepaj zvoli. Uglavno naćemo nekad neka da država nešto pomogne, a uglavnom su to pojedinci. Ko danas pomaže je islamski rad, opet su pojedinci. Opet dođe neko kaže Jel bilo da je Mektev, evo ja od mene da stimulšim malo djecu, hoću da je nagradim, evo od mene šta ja znam, da kupimo malo sokova, da počastimo djecu, da kupimo kompjuter. Evo od mene ja ću da stipendiram jednog hajeli mladog muslimana da završi školu. Opet pojedinci. Ne imamo instituciji. Znači izavisno od situacije do do situacije. Isto pitanje često puta. Mnogi su jel, aj da kažemo negativno orientisani kada je u pitanju institucija islamski zajednici. Ako govorimo o zamjerkama, prvog mene stavite na tapet i nađite mi stotinu zamjerki, sigurno. I svakom od nas. I što tako naći mu tu instituciji i pojedinim ljudima. Al postavimo pitanje. <gled> Da li u korist muslimana ide da je ta institucija jaka da je nijema, da je slaba? Evo mi danas iskreno govorimo. Je u interesu muslimana da ona bude jaka ili da bude na klimavim nogama ili da je nema mal tenet, da, da je isključena iz društvenog života? Praksa je pokazala da su istinski mnogim situacijama u odbranu muslimana otvarno stali ljudi baš iz islam sajiziju. I doprinjeno da vjera danas je sastavljen dio i školstva i šta ja znam i predškolskog obrazovanja i tako da. E zbog toga uvijek kad želimo da nešto osudimo ili nešto rušimo ili protiv nečeg radimo uvijek vagajmo situaciju. Uvijek razmislimo šta je u korist zajednice muslimana. Ne mene. Nekog zajednici muslimana. Mi govorimo jel. Ne želimo da se da se aktiviramo, da dajemo političku podršku podršku odižnim ljudima. Ali skino učeno. Kad uđi oni gori. Po Puno teži ide u stvar. Razumite, ja mene neki dan za obraćaj Sarajeva pravi nekako tribinu određena institucija je uzela uladajuća stranka i kao ja sam dužan za te upozorim do sad smo veli rahatnije bili kako su oni uzijeli moram te upozoriti na 1, 2, 3, 4, 5 da imaš njegi do sad nije bilo ja sam bio gost u institucij ali nije bila. danas je tako i nek dođe neko kov će prekršiti jedno pravilo zatvorene su Ja. Kad govorimo o onome što narušava zajednica muslimana, nama je u interesu da zajednica muslimana funkcioniši u najmanjem obliku do najveći. U svakom pogledu. Bilo da ih mi gledamo ovdje kroz ovaj centar, bilo da ih gledamo kroz neku instituciju, bilo da je gledamo kroz udruženje studenta, bilo da ih gledamo kroz udruženje muslimana biznismina, nebitno, kroz džemat u džami. Nebitno na koji način. U svakom pogledu nam je zajedništvo muslimana potrebno. I to je jedan od prioriteta ovog vremena. Koliko god mi pokušali da se bavimo nekim drugim stvarima, koliko god misli da mi sami vrijedimo, bez jake zajednice muslimana, nemojte misliti da možete napraviti nešto. Ni ja, Ni vi. Puno je lakše kad u tebi ima još jedan. I zato ime zraka dvije sudlava je pametniji od jedne. Uvijek je korisniji da više ljudi ima. I svaki insan ima u sebi nešto što vrijedi. Svaki nema insana na ovom dnjalku da, da ništa ne vride. Da možemo reći nula. Nima. Nijedna jedina stvar nije zapostavljena. I zato je Allah posljednog nam opet napomenuo, pravilo, neka od vas, niko ne prezidene, najmanje dobro djelo. Najmanje dobro djelo. Možda mi kad dođemo ovde i sjedemo, mi vidimo predavača koji govori. Po nam se svidi njegov govor ili ne svidi. Ali recimo, mnogije stvari nismo možda zapazili dok smo ušli u prostoriju. A neko je to priprijemao, pa bio neko koji je malo čistije, pa je neko koji je malo ovaj, pobrisao prašinu, pa je bio ovaj, pa je bio onaj. Mi možda nismo plaho o tome vodili brigu, ali sve su to stvari koji su ovaj, doprinili da se mi na jedan osjećamo je ljepše i lagodnije. Svi sami ljepše osjećamo kad uđemo u čist urednu prostoriju, kad ima raj. Neukad je zapušteno, neuredno i kad je, ovaj, ne može se radan u prostoru. Od stvari ukratko ću znači ono jel što što mislim da može narušiti jel zajednicu muslimana. Prvo jest ukoliko se u toj zajednici daje prednost na strastima svojim je na odnosu pravila Islama. I samo Allah Kur'an je tačno napomenuo za Allah posljednika Selem on ne govori po svom hiru. Allah posljednika Selem u jednoj predaja kaže nijedan od vas neće biti vijednik sve dok njegova strast ne bude slijedila onu s čime sam ja došao. Jasno pravila. Da ne bude pomom mom protivu nego da bude jel na osnovu pravila esmijenca koji nam daje vjera. Lični interesi. Jedna od stvari koje može... Kako lični interesi? Recimo, ja sam imao često puta iskustva da rad zajednice muslimana upotrebljavaju pojedini da promovišu sebe. Ono, ja kad sam tu, znaš, postajim neko ko se pita, ali, ono ljuči prokomentar se da sam ja, dobar ili rješavanje svojih problema. Čovjek ima određeni problema, pa putem zajednice pokušava da rješava svoje probleme. Naravno, to je problem za kompletnu jel, onaj, na zajednicu. Danas kako god da ćete na odruženje, centar i tako dalje. Treća stvar je kritike. Ako možemo tako reći, jel, kritika je duplijaršina, nešto što ja mogu prioštit sebi ne smije neko drugi. Znaš, pa ja kad se trudim da zaradim sebi, ja sam hajrli jer se borim da zaradim sebi, da mogu živiti, da donijeti svoje poruce. Ali ako je tu neko drugi, oni je Dunja Alučar. Ili ja mogu nešto raditi, a neko ne može drugi. Mi često puta možemo sami sebe ovaj, uhvatiti da griješim u ovoj stvari u svojoj lično kući. Koliko kod kuće neko prospije ili razbije nešto, gotovo je. To je rat, znači to se viče. Ali ako to se meni desi, zna, niko ne smije ništa reći. Ja sam gazdaj gotovo. Ali ne daj Bože ako to dietel, žena uradi. I tako dalje, znači želimo da neke stvari, ovaj, natjeramo drugi a mi nismo spremni da ih radimo u podseme. To ne znači da ne treba upozoravati, treba se upozoravati, ali isto tako svatit da i mi pogriješimo i biti spremni da prihvatimo kritiku. Takođe ono što je danas bolest današnje vremena jeste širenje dezinformacija. Inđerakom falsikom bi nebe infetebejujevo. Surimuđerati, ja sam pravila. Ovdje je onaj koji širi dezinformacije nazvan fasikom, grešnikom. Ako vam dođe takav, provjeriti informaciju. Često puta mi uzimamo zdravo za gotovo. I onda narušavamo. Ili neko svati da je neko htio da kaže nešto, pa nama tako prenese, a u stvari nije tako bilo. Mi kad sjedimo, čovjeku ga pitamo ga, nije takva namjera bila, bila sasvim druga. Ili recimo šta ja znam, sjedimo, priča se o nečemu, o nečijim problemima, možda neko se ono malo osmijeniji. Mi sad mislimo da se ismijao, provocira na naš račun. U stvar čovjeka možda neumpalo nešto danas mu se desilo i neumpala mu nekakva smiješna scena pa sve to onako neumpalo zasmijalo mu se. Jer ga je neko napomenuo u toj priči šta ja znam i tako dalje. Dezinformacije su veliki problem. Recimo, ovaj Prije možda jedna, dva, 3 meseca procurila, procurila informacija na internetu da neka firma ima, šta ja znam, svojim proizvodima svinjski sastak, da koristi masta. Mene tu začet radi se šta znamo u brzima, šta papirnim, talet papiru i sad to meni je da se tako nešto. Ja, hajde, tom se spominje između da se zvali ovaj, zvo, ona, zvo. Ajde sad znamo što čovjek što bi lagalo. Međutim, tijel Allah dadne da nakon kratkog vremena se susjetim s čovjekom iz agencije, iz Allah, četvika. Ja njega pitam, a kaj ne ima pomemba, pa kako je tu neko probuo, znam što neko provali. Jer ljudi danas ovaj zbog konkurencije u biznesu spremni svašta na svakakove podvale. Kao što danas dođe recimo te kaže taj taj lijek mo cuvoj otrovi živi nemoj, to uviš nikad bi trebaš da piješ neki drugi. Deset godina se koristio niko nije skonto da je otrok. Nego sad posle deset godina. Zašto, sad, zato što se konkurencija Japona jel, plasira informacije. Zato uvijek treba imati na umu da prije svega provjerimo sve ono što dođe ili što možemo što dolazi do nas. Isto tako, rekla kazala je veliki problem. Allaho poslanik sa selem kaže da je zabranio. Kajan je rasulullah sa selem, jen han kileva pa poslanik je zabranio, rekla kazala. Jel? A u predaji, isto od jednoj predaji se spominji da je Allaho poslanik sa selem napomenuo da je čovjek u dosta griha da prenese sve ono što čuje, da prenosi da priča sve ono što čuje. Dovoljno mi je griha jer sigurno u tome ima puno, puno laše. Takođe jedan od problema je nepostajanje slaba komunikacija među muslimanima. Mi smo svjedoci toga. Malo komuniciramo. Ja ću se opet vratiti, na primjer, Evropski uniji. Šta? Nakon izjava, evo je u Bosni, vi kad čujete dva političara sjela i nakon jedan otišu u svoju čašu i drugi otišu u svoju Šta jedan za drugo govor Bože dragi, i opet nakon dva dana opet za istim stolom i smiju se i piju kavu zajedno. I čovjek se pita kako? Kako? Pogledajte šta se dešava, evo kažem, opet unutar EU, stave se sankcije, zagružva se, zategnu se, odnosi isto nakon sedmice, mjesec dana, opet sjeli, opet, i kaj našli smo zajednički. Dogovorili smo se u jednom, al ne u jednom nismo. I opet se raziđu. Ali su riješili jednu stavku. Pa će opet za nekoliko dana jest i opet i sate provoditi sate i sate i sate provoditi da bi riješili par problema i ne odustaju. Ne odustaju. Odavle tolika snaga. A zašto mi ne imamo snagi? Pazi u pitanju islamskog brata. U pitanju je Razlika je u tome što ja za svaki svoj trud imam nagradu. A on? Dobro nekog češća ima dobru platu. Pa dobro. Niko njega ne ti je radom s tom dobrom platom nešto rješavao. Može on ući to mandat jedan, dva. Staviti na račun dobre para i oti svoji Ako bi to stvar novca. Ko što radi neki? A dobro znamo. Da je lao pasani srna napomenuo jasno da je pomiriti dvojcu sadaka. Znači pomiriti dvojcu muslimana i sadaka. Kur'an isto kaže u popravite odnose između dvojci muslimana. Narod vasliha. Treća stvar. To je situacija u koju je Islam dozvolio laš. Ako hoćeš da pomiriš popraviš odnose među muslimanima, dozvoljujem ti je da lašiš. Jedna od tri situacije. Dozvoljena laža. Zašto? Ako to nije bitno, zašto je sam dozvolio laža? Zašto je posljedno neko da je to sadaka? Da pokušaš da ljude zbližiš. Da... Govoriš onaj kaj je se, volio bi s tobom sjest, pa govoriš i drugom. Pa kad se on nađu, kad se postavi da nije jedan nema vezi, on će pričati, rešava svoju problem. To nam dovoljno. Pazite, ono što uvijek povlačim sebi i što želim uvijek napomenuti ostali, svaku stvar koju je Islam naredio, zabranio, postavio, razmislite o njoj zašto je tako. Nije džaba. Vjerujte da nije džaba. Nije džaba Islam dozvolio u ovoj nije džaba Islam naredio, nije džaba potencijirao na te stvari ima razlog zašto je to tako. Jel, normalno uvijek ovaj, napomeni ili ne, ono što se kaže, što kažem, nije obavezujući da neko uzme zdravo za gotovo, ali provjerite. Iščitajte, nađite sebi nekakav zahučak ili, jel, povuku iz onoga o čemu se govoraju. Jer mi znamo da je ima mal jer njegova izreka poznata od svakog se uzima i ostavlja osim vlasnika ovog kabora, misleći na poslanika sa vlasenom. Od njega se ne odbija, od njega se sve što je došlo, od vjeri uzima. Dalje, stav, ono što je problem da u zajednici muslimana ima onih koji su nedokučivi koji ne odgovaraju ništa, ili onih koji, koji su se usavršili, upotpunili, da nemaju potrebe više ni da uče, ni da čitaju, ni da dolazi na predavanje, da sjedi s muslimanima, i da slušaju, da i neko savjeti. Znači, ja sam plafon. Što će ja kad dolazi na predavanje, pijet godina sam, 10 godina sam predavanje? Nemam potrebe. A ja sam ubijeđen. Da na svakom predavanju ima jedna riječ nova, jedna povuka nova. Tu sam ubijeđen. Ja nikad nisam uzio knjigu o temi koju sam možda slušao i čituo ne znam koliko puta, a da nisam u njoj našo novu stvar koju nisam bio. Sećam se prevedena knjiga o šehadetu na naš jezik. I ja dobio tu knjigu. Sad ja uzeo onu knjigu onako fina. Jel, šarena, sako on tam šehadet, hoću li ja ostaviti ovo sebi, hoću li čitati ili šta znam da opašati. Ma što? Ne, knjigu, knjigu što ja znam o Dalima. I u predgovoru naučim jednu mogu stvar. Nisam ni počeo čitati u predgovoru. I onda kaži, ne, što u sebi postavljaš pitanje, hoćeš li čitati, nećiš. Napisuj jedan od Lemi. Nisam ni počeo čitati njegovu pregovore, naučim jednu novu stvar. I tako bilo koje znači, knjizi koliko god da čitali određenu temu, koliko god da slušali određene stvari, uvijek ima jedna stvar koja se može izvojiti za naučiti. I dovoljno je. Nismo, nismo izgubili vrijeme. Ja uvijek napominjem, jedne prilike van granica Bosne i Hercegovine imao sam priliku da držim predavanje na mjeseci I za našu braću tu je bilo Bosanac, Albanac, tako dalje, ljudi koji razumiju naše jasje. I nakon ćel smo u Halku i prilazi sad jedan braća Arapa koji sjedi u Halku. Sjedi tu. Ja njemu kažem predavanje je na bosanskom, nije na arabskom. Kažu on nema ima Ja bereket Halki, hod će da budim tu samo da seći to s mjesta koji posjećuje melec ja samo da sam tu nema veze na mom razumu ništa a mi čisto puta tako ona jer vjerujete čovjek opet se vraća čovjek ima potrebu da se podsjeća bogami braćo u ovo vrijeme vrijeme u kojem se brzo živi vrijeme u kojem se odunjalo ko puno misli i priča govori radi Pogledajte koliko mi truda za Dunjalog danas uložimo. Allah mi nekad ja sjedim plakom sam, sam sa sebom, pa čovječe šta je ovo? Šta je s tobom? Koliko, ti, koliko danas računa u tog mislija za duđe koji ti trebaš platiti? Koliko te ovo, koliko ono, zašto ti treba, je ti treba? Analiziram sebe, je mi to treba, je mi ne treba? mogli li ja bez toga, zašto se ja jednom ne odvojim od toga, je li treba meni itd. Za nije potrebno da ti neko u sedam dana povuče i da sjediš i da te neko kaže insan sam, te valja otići jednom ne Imaš ti preči stvari. Neka ti radiš, neka ti zarađuješ, neka ti zbinjao svojom, neka ti gradiš sebi kuću, neka koziš dobro auto, neka se ti školuješ, alhamdano. A nemoj da to bude na račun Allahovi mjesto. Nemoj da to bude na račun tvoje vjere. Sjeti se svog gospodara. To su one stvari koji treba neko da nas malo zaustavi. Ja. Nemoj da nam bude namaz forma. Nemoj da nam Kur'an bude stranac u našem životu. Vidimo ga od Ramazana, od Ramazana. Ja. Ovaj. ja ovako često puta... Kažem samo sebi, hajde, danas ta tehnologija, internet, pa ima predavanje, ima svega na internetu, pa možda ljudi čitaju i slušaju kod čije. Nekad ono, Boga mi, <gled> da je povudom tako. Druga sljedeća stvar jest osma svako treba da radi svoj posao. Svako radi ono što treba, jer u davetskom poslu znam se, o nekim stvarima treba da odlučuju ljudi koji su posvjećeni time i gradili se i obrazovali se. stvari koje funkcionisu na principu dogovor i šure. Ima nešto što, jel tako, treba prepustiti nekome ko treba da to odluči. E, prenosi se od nekim hadisa da kad bi čuli hadis rekli bi da ih. Nije ni pogledao u sened, ni spitao hadis. Samo kad čuje Koncept hadisa kaže da ih hadis. Pa ga pitaju kako? Znači od tolko udruženja izučavanja hadisa uspio je da nešto u njega uđe, usadi se da on može da odprilike po samom konceptu je formi rečenice može da svati da to nije govor božji poslanik sa sam, da poslanik nije tako govorio. E to je nešto što usakoi profesi ima. Znate profesionalca kad pitate zašto to tako što ti tako misliš nekad ti ne može objasniti jednostavno to je tako i islamski rad davidski rad ima nekad kad čovjek možda naginje određenom stavu zašto je to tako možda čisto puta ne bi i mogao da objasnio isto tako problem je sulične zamjerke mi često puta je ovaj zbog nekakvih ličnih stavova pokušavamo jel uticat na zajednicu ili je ako možemo reći razvaliti. Jel, ja, ne možemo se, pa hajmo se razići. Onog trenutka kad musliman stavi svoje ja ispred interesa islama je problem. Ebu Bekar radi Allahovana Zna se šta je govorio o svojoj prvoj hudbi kada je izabran za Halifu. Ako sam, na dobro podržite mu. Ako pogriješim, po kratkom postupu. Rješavajte. Ebu Bekr. Pa bi pogriješio pa je bio spreman da spusti svoje lice na zemlju. Da neko stani da bi dokazao svoju poniznost pred Allahom. I da prizna svoju grešu interesi islama, ako ja ne mogu progutat da nekad bude nešto ispred mene, bolje je da onda neko čim ja i da budem kočnica u tom. Pustimo, nek se muslimanimo, se matka zajednica razvilja. Isto tako, nemojmo sebi ponavljati našu bijel grešku kulta ličnosti. Mi gradimo zajednicu na jednog čovjeka bio Alija Izetbegović, umro Alija Rahmetullah Ali, Ali, Rahmetul Ali Bošnjaci ko kad kad ono u jel u, u, u, u, u košnicu se neko baci, pa je raspije svaka ona izleti pčela na svoju stranu. Je tako. Mi imamo Bošnjaci inače taj problem. Mi ne znamo da gradimo sistem. Pa danas sam ja o tom sistemu. Ako iskačim, mičim. Ajmo dalje. Jedna Amerika je sistem. Presvjednik je samo marioneta. Vjerujte, sistem. Ono što Amerika radi, provodi, ne radi to bolani obama, ni. to je sistem koji ima, stoji, ustavljen, ima svoj pravce. On samo tu često puta povlači poteze koji koji koji treba da povuče, neko ko, koji s kojim sam čisto ili islažem. Na taj način pokušajmo da funkcioniše grad ima zajednicu na sistemu, ne pojedincu. Ja tražimo zajednicu kao skupinu, ne kao pojedinca. I zato mi imamo problem sve jedan i vodi, i radi, i oduče, i kad njega nestani oto, sve palo u vodu. Nemojmo greške. I na kraju, upamtimo, izolacija, jer neki kažu neći tu, ne sviđam se, jodo, ja ne interese mišće, neći, neći ne zabudim tu. Izolacija zajednice muslimana je greška i u ahiretskom i u dunjavskom smislu. Kažu šetan je, Sonim ko se makne od zajednici, sa njim, od dvojce i veće dalje. Ima izreka druga, vuk napada, ovcu koja je najdalje od stada. To je u ahiretskom smislu, je zajednica omogućava da uradimo neki hajeri dok prinesemo svom ahiretu. A i u dunjalučkom, kao smo zajednici muslimana pa uvijek će nam neko pomoći da riješimo svoj neki dunjalučki problem. Zafalina možda nešto para, uvijek ima neko ko će možda ti posustoviti, jesto mara kada plati. Imaš neki problem, šta ja znam, bolestan si dijete, neko ti kaže imam dobrog doktora, sad ćemo ga nazvati da te prijemi i da ti pomogni. Šta ja znam, imam dobrog majstora, imam ovo, imam... Sve ono što nam, što nam u svakom pogledu, ovaj potrebno. Znači udaljavanje od zajednice je je ovaj ajde kažemo gubitak i u hiretskom i u dinalaškom smislu. To bilo toliko, molim Allahu subhanahu wa taala da nas pomogne na putu islama da nas učvrsti na putu Kur'ana i Sunneta i molim Allahu subhanahu wa taala da da nam olakša razumijevanje vjere i da nas učini od, od onih koji postupaju po koranoj sunetu i pozivaju drugi kato me amir da ona hamilat.